Kapitola 5. Padre byl ten typ, co karty jen tak neukáže. O zamýšlené práci toho moc neřekl, jenže moje šance na přežití jsou neskutečně miziví. a kdo jiný by měl vojovat s monstrem než monstrum? Neřekl, jak mě našel, jak se při sledování vyhnul odhalení, nebo jak vůbec zjistil, co jsem zač. Poslední noc úplňku už proběhla. Měl jsem čas. S výjimkou naskočení na expres do pekla jsem nic lepšího v plánu neměl. Tak proč to neskusit? Putovali jsme přes velký ostrov. Na jižním pobřeží čekala malá rybářská loďka. Vzala nás na ostrůvek jménem Cajos de Tiburon. Na druhé straně ostrova je vesnice. Stojí tam můj kostel. Mé lidi terorizuje něco, co přichází z moře. Odvleklo to mnoho z nás. Jsme prostí lidé, které živí oceán, ale od příchodu netvora se naši rybáři bojí vyplout. Pomalu to vesnici zabíjí. Proč jste prostě nesehnali pár chlapů s puškama a nepočkali si, až se ukáže? Zkoušeli jsme to, ale je to mazané. Nasouž se to vydá jen tehdy, když může napadnout bezbrané a bezmocné. Zjevně to již zakusilo kousnutí kulek a neukáže se to, když jsme na to připravení. Vypadá jako hloupá stvůra, ale je velmi chytrá. Je obrovská, má hlavu žraloka a chapadla o lihně. Je to zřivé a před pozřením oběti trhá na kusy, pokud si je neodnese do své podvodní jeskyně. Indiáni tomu říkají luska. Takže vy chcete, abych na pláži počkal na tu lusku, až se ukáže, aby mě sežrala a zabil ji holýma rukama, nebo abych ji alespoň před svým sežráním zrichtoval, takže už se nevrátí. To by nám velmi pomohlo. Stříbrná kulka zněla čím dál líp. Pláž byla naprosto tichá. Poprvé po dlouhé době, připadalo mi to jako věčnost, jsem cítil klid. Chystal jsem se zemřít, ale měl jsem k tomu důvod. Měsíc jasně zářil, z úplnku chyběl jen malý srpek, ale stačilo to, abych v pozadí slyšel šum. Zol jsem si boty a sundal košely, dřepl jsem si na okraji pláže, písek mi křupal mezi prsty. Čekal jsem... Revolver jsem dal padremu, než odplul. Věděli jsme, jak mazaný tohle zvíře je. Můj posílený instinkt přežití vyvažovala spalující touha palovecké výzvě. Našel jsem rovnováhu. Netrvalo dlouho, než si mě luska všimla. Byl jsem jak osamělá a bezmocná svačinka. Cítil jsem ji ve vlnách, jak si mě prohlíží. Byl jsem sám a vypadal slabě. Nejdřív je zachytil můj nos jen náznak hnilo hniloby o trochu silnější než okolí. Byla stará a děsivá. Sledovala mě dobrou půl hodinu. Poznala, že nejsem její obvyklá kořist, ale nechápala, čeho je vlkodlak schopný, dokonce i když je v lidský podobě. Luska se konečně rozhodla, že jsem jídlo. Vrhla se proti písečnému břehu gigantická lesklá černá masa. Předek byl obří žralok s tlamou plnou lesklých zubů a malýma červenýma očima po stranách velký hlavy. Vzadu se kroutěla hromada chapadel. Dvě nejdelší se ježila ostrými ostny, vypadala skoro jako ruka s dlouhými prsty. S jejich pomocí posouvala svou obrovskou váhu ku předu, Zatímco pár menší chapa dal sebou škubalosem a tam, odrážela se jimi po pláži mým směrem. Tak tohle byla smrthodná lovce. Hedr byla v práci teprve pár minut. Stále ji zaměstnávali myšlenky na podivného pana Petersona, když se kolem ní prohnal velký černý fort místo povolené čtyřicítky a sedmdesátkou a když míjel stopku brzdovými světly, ani nebliknul. Zpátky do práce. Automaticky zapnula sirénu a zařadila se za teréňák. Začínalo sněžit. Zatím jen lehce, ale zatažená obloha jí potvrzovala, že se chystá pořádná vánice. Silnice zatím byly v pohodě, ale blbci ve velkých teréňácích si vždycky mysleli, že jim pohon na všechny čtyři nějakým kouzlem umožní rychlou jízdu i na kluské vozovce. Fyzika ať táhne k čertu. Auto mělo alabamské značky na všech předepsaných místech, takže šlo asi o někoho, kdo neměl ponětí, jak se má jezdit po ledu. Zatracení turisti. Buď tomu blbci teď napaří pokutu, nebo ho bude později vytahovat ze škarpy. Poznávací značku nahlásila dřív, než si řidič ve zpětném zrcátku všiml blikající červené a modré. Ford zajel k chodníku na okraji Queen a Red Jacket. Vystoupil a opatrně přešla k okénku na straně řidiče. Copper Lake bylo klidné město, ale ona byla na své profesionální chování hrdá. Okénko už bylo stažené. Někdo si tu liboval v zimě. Řidič byl průměrně vypadající chlap, běloh, něco málo přes 40. Světlé vlasy zastřižené nakrátko podle těch, co vykukovali spod čepice. Ošuntělá kožená vesta, ruce na volantu, které nějak mu dost přidával na výšce, ale kdyby vystoupil, klidně by se vsadila, že nebude mít víc než metr osmdesát. Tohle dělala už dlouho. Otočil k ní hlavu a zdvořile kývl. Několika denní strniště, s trochou šedin, pevná čelist, skoro žádný tuk, štíhlý, působil jako drsňák, Oči měly zvláštní odstín modré, mírně otrávený výraz. Dobrý večer, důstojníků. Jel se moc rychlé. Dokonce mluvil jako alabaman, nijak přehnaně, ale přízvuk tam byl. Hedr nasadila přísný tón. Ano, jel. Máte ve vozidle nějaké drogy nebo zbraně, o kterých bych měla vědět? Negativní, madam. Řidický průkaz a potvrzení o pojištění, prosím. Viděl jste tu stopku, kolem které jste projel? Muž si povzdechl. Ne, madam. Na čepici měl zeleného smajlíka s rohy. Pravděpodobně maskot nějakého alabamského sportovního týmu, o kterém nikdy neslyšela, protože ona sledovala jen hokej a pochybovala, že by hokej patřil k oblíbeným alabamským sportům. Po krátkém přehrabávání v hlavní přihrádce jí podal papíry a průkaz. Asi jsem nedával pozor. No, pane, pohled na průkaz, Herbenžre, musíte zpomalit a pozor dávat. Díku vzdání bylo jen před pár dny. Lidé stále dojídali zbytky Krocena, protože znala všechny v okrese a si bude vědět, za kým přijel. Co vás přivedlo do Copperlake? Ve měl opravdu zvláštní výraz, když jí odpověděl. Jen projíždím. V tomhle koutu naší země jsem nikdy nebyl. Hm, počkejte tady. Heather se vrátila do auta aby pitomému turistovi zkontrolovala doklady. Zatraceně! Zabručel si pro sebe érl, když policistka pomalu odešla. Jezdil kolem, větřil, snažil se chytit stopu. Padající sníh spoustu pachů utlumil a vlčí mor v kapse mu hledání taky dvakrát neusnadňoval. Přestal se soustředit na okolí. Ale jedna věc je jistá. Sledoval policistku v zrcadle. Určitě byla člověk, ale cítil z ní vlkodlaky. Silnější pach byl neznámý, za to ten druhý. Nedávno se pohybovala v Nikolajově blízkosti. Bylo to slabé, ale cítil to. Nedotkl se jí, pak by to bylo silnější, ale určitě k tomu došlo nedávno. Ten pach přinášel vzpomínky. Myslel si, že by jich měla být celá záplava, ale kvůli roky mu to byl jen pramínek a pocit prázdnoty, ztráty a spalující touhy rozervat Nikolájovi hrdlo. Policejní auto v zrcátku sledoval, dokud sklo nepokryl sníh. Vypadala k světu, pokud se to dalo odhadnout přesto, jak se nabalila kvůli zimě. Nad hloupou otázkou o drogách a zbraních ve vozidle se musel uchechtnout. Byli zločinci tak tupí, že na tohle skutečně odpovídali popravdě? Erl měl spoustu obojího. Mimo se pod dekami skrývalo dost zbraní ke svržení vlády země třetího světa a narkotik, že by složila slona. Sedativa měl jako zálohu, kdyby byl venku při úplňku a nestihl se vrátit do ocelové klece s časovým zámkem, která zabírala polovinu nákladního prostoru pikapu. Ani jedna z možností nebyla tak příjemná, jako jeho cela na základně, ale přenosná klec nad kocovinou ze sedativ vyhrávala. Policistka se vrátila o minutu později a dala mu průkaz spolu se žlutým potvrzením, na kterém se velkými černými písmeny skvělo pokuta. Telik k vyváznutí s varováním. Kabát její uniformy byla velká vyspávaná obludnost se žlutým odznakem. Černá čepice zakrývala vlasy a tváře měla zarudlém razem. Pokrývalý napadený sníh. Pokutej vás jen za tu stopku. Máte štěstí, že jste mě potkal v dobré náladě. Ale jestli chcete, můžu přihodit i překročení rychlosti. S dvackou navíc to bude pěkná pokuta, prohlásila neutrálním hlasem. Policistka měla pěkné rysy. Nos byl na dokonalost příliš velký, zelené oči. Vlasy nastrkané podčepici měla tmavě zrzavé. Usoudil, že by mohla být hezká, kdyby se usmála, ale ona mu jako smíšek nepřipadala. Lidské pachy vždy vyprávěly příběhy. Ona byla cítit stresem workholika, navzdory nedostatku spánku byla zdravá, žila sama, měla psa a k obědu si dala Oreos a dietní Mountain Dew. Otázka, jestli nenarazila bývalého zabijáka KGB, nepřicházela v úvahu. Nikolaj se dokázal zamaskovat za kohokoliv. Podle většiny standardů mluvil lepší angličtinou než Earl. Máte tady hodně cizinců, zeptal se. Obvykle ne, pokud není dobré počasí na sněžné skutry, ale nedávno jsme v nich skoro plavali. Vážně? Proč? Kde si ho potkala? ale ona očividně nepatřila k maloměšťákům, co milují drby o cizincích. Policistka jen pokrčila rameny. Prostě zpomalte, měl byste být opatrnější, svým chováním byste mohl někomu ublížit. Takový je plán, Zdvořile přikývil. Vědět, kde se setkala s jeho nepřítelem, by byla velká výhoda, proto to naposled zkusil, než odešla. Co byste řekla, kdybych vám koupil večeři a vy byste mi pověděla o vašem krásném městě? Nevěřícně mě se zarazila. Víte, že tohle nikdy nefunguje, že ano? Pak ho policistka překvapila nepatrným náznakem křivého úsměvu. A vy nejste můj typ. Dobrou noc, pane. Typ? Zamumlal Earl, když odešla. Sakra halká, my nejsme ani stejnej druh. Erl hodil novou pokutu do přihrádky k ostatním. Owen vždycky vyšiloval, když si někdo neschoval účtenku. Otřel ze zrcátka sníh a sledoval je, jak odchází ke služebnímu autu. Aspoň kalhoty od uniformy vypadaly dobře. Musela hodně cvičit. Počkal, dokud neodjede, dokonce jí zamával, když projela kolem, než šlápl na plyn a zamířil zpátky na hlavní ulici. Poslední hodinu strávil nasáváním pachů okolí, ale teď hladověl a Erl nemínil lovit svou nemezi s prázdným žoutkem. Navíc si chtěl promluvit s dalšími místními. V Copper Lake se nepochybně děly divné věci. Přítomnost několika blkodlaků naznačovala, že se Nikolaj chystá na něco nečekaného. Rusák byl vždycky jako Erl, samotář. Běhat se smečkou se mu nepodobalo. Tajná služba se domnívala, že Nikolaj v tom zašel tak daleko, že pro své pány odmítal vytvořit další svého druhu. Stalin byl poslední vůdce, ke kterému Nikolaj cítil dost respektu, aby se podřídil jeho rozkazu. Ne, že by menší počet vlkodlaků sovětské válečné mašinérie nějak uškodil, protože většina z nich se ukázala být stejně nebezpečná nepřátelům jako přátelům. Kirk Konover se myslel, že se Nikolaj vyhýbá vytváření dalších, protože se mu líbí být výjimečný, být jediný vlkodlak, na kterého se KGB může spolehnout. Erl věděl, že Nikolaj prostě nestojí o soupeře. Od zhroucení sovětského svazu a Nikolájova zmizení uplynula dlouhá doba, ale L předpokládal, že některé věci se nemění. Teď to vypadalo, že se spletlo. Kousek od nemocnice stálo Bystro s dlouhou otevírací dobou. Vypadalo, že tu stojí už nějaký čas. Bylo to jedno z maloměstských míst, kam se nevrlý postarší místní přišel posedět, zakouřit a povídat s každým, kdo je ochotný poslouchat o tom, co se stalo nového nebo divného. Byl to přesně takový podnik, kde si lovec mohl dát studené pivo a horký steak, pokecat. Nechat velké zpropitné a získat informace, co se v okolí skutečně děje. Jinými slovy, místo jako stvořené pro Erla. Což byl asi také důvod, proč ho pohled na suburban s vládní značkou na parkovišti okamžitě rozhořil. Erl v duchu zaklal, když za černým vozidlem zaparkoval auto LM. Mohli to být nějací neškodní federální agenti, ale antény navíc a tmavá skla ve městě hemžícím se vlkodlaky vyloženě křičela Úřad pro kontrolu Monster. No, nemám já to klikl. Pokud sem federálové přijeli, protože se doslechli o Nikolájovi, tak to určitě podělají. Rusák se stáhne do podzemí a zmizí na další dekádu. Erl se dával na čas, plánoval další krok. Mohl se vrátit na silnici, jezdit kolem a hledat vlkodlaky. Nebo půjde dovnitř a zkusí odposlouchávat federály. Byla tu šance, že to nebude nikdo, kdo by ho poznal a pokud půjde o tenhle případ, možná by mohl zaslechnout i něco důležitého. Jeho sluch byl mnohem citlivější než u normálního člověka, takže za pokus to stálo. V nejhorším případě, když se z nich vyklube známý federál, by mohl zkusit vyvolat hádku, aby jim uklouzlo něco, o čem by neměli mluvit. V UPKM machrování milovali a jedním z Erlových koníčků bylo provokování jejich snadno vyprovokovatelných agentů. Pomyšlení na konfrontaci bylo tak lákavé, že si Erl málem na hlavě zapomněl čepici LM. Nakonec vyhrála diskrétnost. Vystoupil Souta. Bystro bylo teplé a vonělo tu dobré jídlo. Na pozdní hodinu tu měli docela rušno, ale na druhou stranu byl pátek večer. Erl si našel místo u baru vedle starších džentlmenů, které zaměstnávaly stížnosti na politiky. Mladý číšník s vlasy sčesanými přes oči o minutu později před Erla položil meny. Federály snadno našel v rohové kóje jediní zákazníci, co nosili kravaty. Vyloženě byli do očí, protože všichni ostatní nosili flanelové košile. Mladšího z páru neznal, ale měl typickou vizáž UPKM. Byl napjatý, svalnatý a s hranatou bradou, specialista na nakopávání zadků a zastrašování světků. Starší muž byl mohutnější, úplně plešatý, s podbradkem a velkým nosem. Jak to bylo? Storm? Stork? Před lety býval Franksovým partnerem. Jsem z ně jednou vymlátil duši na slezeně maryňáků. Stark! Tak to bylo. Stark byl hajzl. Tolik k tomu zůstat nepoznán. Federálové se spolu bavili. Jako většina lidí, kteří strávili větší část života v přestřelkách, mluvil agent Stark nevědomky zvýšeným hlasem jako někdo, kdo přichází o sluch. Stěžoval si na počasí, na místní, na tu drzost, že Copper Lake není Chicago. Nic z toho se Erlovi nehodilo. Čišník se vrátil a Erl mladíka překvapil objednávkou dvou půlkilových středně propečených T-bone stejků. Čišník se zeptal, jestli čeká hosta. On se jen usmál a pověděl mu, že byl požehnán rychlým metabolizmem a vrátil se k poslechu. Nebyl to však hovor federálů, co upoutalo jeho pozornost. Šlo o místní. To zvíře, ale musela být to bluda. Slyšel jsem, že to bylo hodně zlý. Skoro ho to na kousky. O to máš sakra pravdu. Nikdy jsem nic takového neviděl. Sežralo to kus džova žaludku. Ten kluk má štěstí, že pořád jichá. El se otočil k dvojici mužů, kteří s ním napravo sdíleli bar. A mlouvám se, že vyrošujo. Ale říkal jste, že někoho snědli? Byl to medvěd, odpověděl mu jeden. Věřil byste tomu? Erl hvízdl. To se tady děje často. Co si pamatuju nikdy, řekl druhý, který vypadal mnohem dychtivější se o historku podělit. Všichni ve městě o tom mluví. Mně o tom pověděl synovec, co fachá ve špitále. Vatkud jste? Zeptal se podezřívavě první. Earl jednou pracoval na případu ve Finsku, proto přízvuk poznal. Odsud ne? Mluvíte srandovně? Alabama. Medvědi tam lidi nežerou. Obvykle tam nesněží a máme tam zvyk, že nový chlap za historku koupí místním pití. Earl věděl, že si lepší partu než Finny nemohl přát pokud si vás oblíbí a usoudí, že nepotřebujete trochu pobodat. Drsné podnebí rodí drsné povahy. Jmenuji se Erl Pěkný zvyky tam máte, synku. Pokýval souhlasně hlavou první a ukázal číšníkovi tři prsty. Já jsem Aino. Tohle je Henry. Nahoře na Cliff Road, jeden ze zástupců místního šerifa, Joe Buckley, seděl v autě, když přišel medvěd, vytáhnul ho čelním sklem a kus z něj sežral. Byl tam, co rendlová zavírá svý koně, doplnil Henry. Na druhé straně kopce, co je kvinu v důl. Když si jsem tam fáral, víte, než došlo k velkýmu závalu? Temnej den pro Koprlejk, zabručil Aino. Earl netušil, jestli starý imigrant mluví o medvědovi nebo o dole. Dostali jste toho medvěda?" Zeptal se s jistým podezřením, jaká bude odpověď. A bastarousedlíci zavrtěli hlavami. Jsem profesionální lovec. Možná bych s ní mohl píchnout. Možná. A jino si podrbal prošedivělou vělou bratku. Hledali ho, nic nenašli. Ale Joe Bakli je hodnej kluk, takže jestli uvidíte medvěda, cizinče, udělejte nám laskavost a nasolte to do něj. Číšník se vrátil se třemi pivy. Mám v autě pár pošek. Pověděl mu L a pár bylo značné podhodnocení. Vzal si láhev a naklonil ji k dvojici gentlemanů. A jsem slušnej střelec. Číšník si pohrdavě odfrknul a odhrnul si vlasy z očí. Lidé jako vy přinášejí zbraně do našich ulic. El se na mladíka nevěřícně podíval. A lidi jako ty mi na telíř nandaj hranolky. Mával rukou ke kuchyni. Tak sebou mrskni, hacho. Číšník odsupěl a se na něj široce usmál. To byl Earlův nový rekord ve zpřátelení se s Finnem. Život v Americe mu zjevně trochu obrousil hrany. Stark nemohl věřit vlastním očím, ale u baru seděl samotný šéf těch podělaných kontraktorů Earl Herbincher. Celou dobu, co jedl smažený kuřecí plátek a bavil se s agentem Mošrem, Stark pod stolem kontroloval skumavku. Jakmile zmodrá, poví Mošrovi, že si potřebuje odskočit a pak zavolá Briarwoodu ať hnou zadkem a dělají jim všem trochu peněz. Pohled na tu osynov zadku Herbingera, jak vtipkuje s nějakými starými parchanty, ho úplně uzemnil. Jsou tu lovci monster, Stark vstal s dlouhou řadou polohlasných nadávek. Ti hajzlové si sem vlítnou, oddělají blokodlaky dřív než Wood ukradnou jim odměnu z fonasilu a co bylo nejhorší, on s tím nemohl dělat vůbec nic. Ani na ně nemohl vytáhnout průkaz a vypakovat LM pryč, protože to si žádalo papírování a on si byl sakra jistý, že by pak nemohl obhájit svou oficiální verzi o negativní výsledku polního testu. Herbingera nenáviděl. Nejenže byl bohačí a úspěšnější, než si kterýkoliv státní zaměstnanec dokázal jen představit. Ten chlap měl v kapse tolik senátorů jako normální lidé drobných. Byl to taky zatrceně drsný bojovník. V UPKM se tradovalo, že Herbinger vytloukl duši z několika členů zásahového týmu ředitele Mayerse a prošlo mu to, což byl další důvod, proč by měl být Mayers nahrazen. Kdyby show řídil Stark, UPKM by se nikdy nenechal zostudit mizerným mlkodlakem. Právě to byl hlavní problém. Herbinger byl vokodlak, maskovaný smradlavý likantrop. O nic lepší než šmejdi jejichž likvidaci, Stark zasvětil život. Všichni velící zvláštní agenti to věděli. Tihle vidláci neměli ani ponětí, že sedí vedle zuřivého zvířete a Stark neměl dovoleno udělat jedinou správnou věc a prohnat tomu monstru hlavou stříbrnou kulku. Monstra s výjimkou těch z Fonasilu nespadala pod jeho jurisdikci, dokud nezvlčila a nenechala se přistihnout. Jistě, kdyby někdo jako Herbinger přestal sekat dobrotu, UPKM by po něm ve vteřině šel, ale právě teď měl svázané ruce. Nikdo z UPKM přesně nevěděl, čím si Herbinger výjimku zasloužil, ale Stark nepochyboval, že to souviselo s lovci Monster SRO, kteří hodili pár velkých pytlů peněz bezpáteřním politikům. Musel něco udělat a rychle. Herbinger si půjde promluvit s pokousaným zástupcem. Tak přece získával nové rekruty sladkými řečičkami s přeživšími. Co by vlkodlak Herbinger určitě pozná, že je policista nakažený, asi to ucítí nebo tak něco a pak lovci monster vyfouknou jeho odměnu. Stark zašel za roh, kde byly toalety a kde na něj nebylo vidět. Naštěstí pro něj tady stále měli telefonní automat. Dobře, že tyhle zapadákovi mývají mizerní mobilní signál, což znamenalo, že ke kontaktování vůdu nemusel použít vládou placený mobil. V podobných záležitostech jste nikdy nemohli být příliš opatrní. Vášnivá evropská bohyně to zvedla po čtvrtém zazvonění. Briar Wood přešel rovnou k věci. Pokud se vaši lidi nedorazí v čas, budou mít dvě odměny. Ale musíte seba hnout. Nastaly komplikace. Jsou to vaši konkurenti. Konkurenti? Chlapci s Alabamy, jestli víte, koho ti myslím. Jedna odměna je v nemocnici. Do úplnku se nepromění, ale i když ho odstraníte dřív, krevní rozbor to potvrdí. Stark zamlčil, že je tam plno policajtů. To byl problém Briarwoodu. Anco ho pokousal je někde venku. Za jak dlouho dorazíte? Dlouhá pauza, jak zakryla telefon a někoho se ptala. Náš tým tam skoro je. Stark se podíval na hodinky a zaklel. Tohle bude těsný. Jeďte rovnou za nemocnice. Praštil sluchátkem zpátky na vidlici. Když se Stark vrátil od záchodu, Herbinger, který nevypadal ani trochu překvapeně, zíral přímo na něj. Stark stuhnul. Lovec na druhé straně místnosti měl tolik drzosti, že zvedl pivo, jako by Starkovi připíjel. Tolik k tomu zůstat neviděn. Stark zamířil k baru, aby si to s otravným lovcem vyřítil. Earl Herbinger od pohledu nevypadal nijak výjimečně, prostě průměrný chlap ale na tom, jak se na vás díval, bylo něco výhružného, jako by se rozhodoval, jestli vás má sežrat nebo ne. Stark však patřil k UPKM a nedal se zastrašit tak snadno, ani vlkodlakem ne. – Na agente Starku, už je to dobé, řekl Herbinger a snažil se znít přátelsky. Jeho jižanský, tedy konfederační, buranský přízvuk prznitele kos a milovníka country Stárka rozčílil ještě víc. Stark, opravil ho, co tady děláš, herbinčre? Dovalená. Těchhle pánové mi zrovna říkali, jak dobře se tu rybaří. Navíc tu mají sakra dobrý stejky. A ty? Oficiální záležitost. A ty se od toho radši drž dál. Herbinger se usmál. Musel by z toho koukat pořádný balík, aby mi vaše práce stála za to. Na si, zavrčel automaticky, ale pak Stark pocítil lehký dotek paniky. Slyšel Herbinger jeho hovor s Vůdem. Zarazil se a zamyslel se nad tím. Ne, to v žádném případě nemohl, ale i tak šlo o osinu v zadku. Poslouchej ty hajsle, jestli chceš... Hej, brzdi, přerušil ho jeden z vidláků. Co máš za problém? Sklapni, staříku, vyštěkl na něj Stark. Tohle se ti netýká. Sakra Erle, co je to za debila? Zeptal se druhý. Někdo, kdo potřebuje pořádně nakopat prdél, prohlásil první starý parchant se silným přízvukem. Slezl ze stoličky, ale Starkovi sahal sotva pokek. Máš problém, tlusťochu? Klíd kajno, řekl Herbinger a položil muži ruku na rameno. Tomu chlapovi mohlo být tak šedesát a byl připravený vyprsknout další nadávku, ale nakonec se prošedivělý stařík vrátil na svou stoličku a dál na něj zíral. Já a Storkuž jsme se potkali. Je jen trochu prchlivej, nic víc. Jak jde život, když už neděláš poskoka Franksovi? Přišel Mošer, zaslechl zvýšené hlasy. Mladší agent netušil, co se děje. Stark ukázal tlustým prstem přímo mezi Herbingerovi oči. jste cel! No, vtipálku, jednoho dne to poděláš a pak budeš jen náš. Hm, Herbinger se dlouze napil. Až ten den přejde... Postarám se, aby to, se udělám, za to stálo. Stark sice zuřil, ale měl dost rozumu, aby poznal, že ho Herbinger jen popichuje. Navíc předsvědky složit Herbingerova opilého vidláckého kámoše by ho asi dostalo do problému. Děme mošre, vypadneme z téhle díry. Pamatuj si, Herbinger, nepleť se mi do cesty, nebo toho budeš litovat. Uvidíme se, Starku. Raději bys měl vypadnout, řekl ten s přízvukem. Stark se zaťatými pěstmi odešel do svého suburbanu. Mošer se ho celou dobu vyptával, o co tady šlo. Stark kypěl v steky, ale chladný vzduch mu pomohl pročistit si hlavu. Rozhodl se. Vracíme se do nemocnice, vyštěkl. Briarwood by měl rychle dorazit, protože jinak zástupce raději zastřelí sám a přetrpí si papírování, než by LM dopřál zadosti učinění ukrást peníze, které patří jen jemu. Kapitola 6. Co mě pokousali, poznal jsem na sobě pár viditelných fyzických změn. Byl jsem silnější, rychlejší a hbitější, i když mi zpočátku nedocházelo, a kolik lepším jsem se stál. Můj sluch a čich zesílili. Líp jsem viděl v noci. Ale nejvýznamnější změnou bylo, že jsem se dokázal neskutečně rychle hojit. Dávalo to smysl, protože moje tělo se teď bylo schopné rozlámat na kusy a přestavit do nového tvaru v řádu minut, Tehdy to byly minuty, dnes jsou to vteřiny. Napravování pochromaných částí mojí anatomie byl skvělej vedlejší efekt. I když to vyčerpávalo, každé zranění nespůsobené stříbrem se zahojilo téměř okamžitě. Ale teprve v boji s luskou jsem zjistil, čeho všeho jsem schopnej. Popadl jsem první chapadlo, co se připlazilo na dosah. Jeho prsty měly konzistenci tlustý krabí nohy. Jeden jsem ulomil a bodl Lusku jejím vlastním drápem. Z nějakého důvodu jsem se chechtal, když se mě pokoušela překousnout vedví, ale pohyboval jsem se rychleji, než mohla Luska reagovat. Sledovala mě na pláž, dál na písek, chapadla kolem velké žraločí tlamy, mávala jako šílená, praskala jako beče. Pokaždé, když mě trnité chapadlo zasáhlo, proseklo mi kůži. Bez ohledu na to, jak rychle se má kůže zacelila, to pekelně bolelo, úplně pokaždý. Ale když jsem pak jedno chapadlo chytil, utrhl jsem ho a praštil ji s ním po hlavě. No tak zatraceně těžkou potvoru se luska pohybovala rychle jako blesk. Konečně mě chytila a přitáhla pod svítělo. Zamáčkla mě do písku. Cítil jsem z ní hnědící ryby. Vytáhla mě chapadlem obmutaným kolem mojí nohy. Hodila si mě do tlamy a zkousla. Zuby napůl zajely do mýho těla. Od ramen přes žebre, jednu plíci a břicho, až po pánev, která praskla na dva kusy. Třásla se mnou ze strany na stranu jako teriér s krysou, dokud mi nepraskla páteř. Když jsem konečně ochabnul. Vlazila se zpátky do temné vody. To jsem se skutečně naštval. Tehdy jsem se ještě nenaučil, jak potlačit svou proměnu. Dneska se změním, jen když se nechám pohltit šumem, nebo když mi úplně knedá na vybranou. Tehdy stačila dostatečná porce bolesti nebo vzteku a nedokázal jsem si pomoct. Luzka se dostala na hranici přílivu, když si uvědomila, že věc v její tlomě je najednou o dost divočejší. Moje páteř zaklapla zpátky na místo, když se každá buňka v mém těle přetvořila do nový podoby. Natáhl jsem rychle se prodlužující nehet na palci a roškrábl jedno z malých, lusčiných, červených očí na dva kusy. Čelisti se rozevřeli, zuby vyklouzly z mýho těla. Dalších pár minut mám rozmazaných, ale jak jsem se změnil, podařilo se mi natáhnout dolů stánu a vytrhnout z něj pořádný kus krvavýho masa. A to ji rozhodilo. Roztahoval jsem mi čelisti dokud nepraskly kosti. Vrhl jsem se na ní a smíkl z besty přes celou pláž. Kousal jsem jí, trhal a drásal, dokud se neodvalila a nesnažila utéct. Tak jsem mi chytil za jedno z dlouhých chapadel a vytáhl tu mrchu pětkrát tak velkou jako já zpátky na písek. Zmatená a oslabená ztrátou krve mě postříkala ingoustem, ale tím mě rozživila ještě víc. Díry v mých svalech se zacelily. Ztráta krve mě oslabila, ale vzniklou mezeru zaplnila zuživost. Z lustčiných ran tryskala rudá krev. A to mě ještě víc nabudilo. Bez je teď země měla hrůzu, kvílela tóny tak vysokými, že je lidské ucho nemůže slyšet, varovala svůj druh, ať se tomuhle malému ostrovku vyhýbá. Nakonec si pamatuju, jak dřepím na její obrovský mrtvole, ze se s těmi odkapává ingoust, zatínám m drápy do tuku a triumfálně vyjo na měsíc roztrhal jsem tu besteji na kusy, potřeboval jsem se nakrmit a doplnit hmotu i energii, kterou jsem spálil. Luska chutnala jako tu nějak ahy, jen byla trochu gumovější. Když Jo přijala hovor od agenta Starka, Horst Linzovi nařídil, ať na to šlápne. Uhánili už teď, ale Horst nemínil přijít o nabízenou příležitost vystřelit si na vokodlaka. Já ti nevím, silnice začíná být pěkně hnusná, namítl Linz. Řidič měl pravdu, sněžení začínalo houstnout. Oni však jeli v Cadillacu Escalade s dobrými pneumatikami, už tam skoro byli a on nemínil dovolit, aby ti parchanti s Alabami přišli na jeho území a míchali se do jeho obchodu. Ne, že by se tahle část země podobala ulicím Chicaga, na které byl zvyklý. Všechny ty stromy ho znervozňovaly. Na tomhle kraji bylo něco špatně, prostě tu byl a nikdo v něm nestavěl. Nebuď takovej sráb, ozval se ze zadního sedadla Kelly, celou dobu tam nabíjel zásobníky. Horsci vlastně ani nebyl jistý, kolik jich už připravil, ale ať už vousatého surovce zaměstnávalo cokoliv, byl za to rád, protože když ten jednou začal mlít, pantem, nedal se zastavit měj víru a dupně na plyn. Kelly byl zvláštní kombinace nábožensky založený kriminálník s násilnickými sklony. Horstana to jako první upozornila vězeňská tetování na Kellyho masitých pažích do jednoho biblické citáty, ale dostal na něj dobrá doporučení. Ježíš nás ze škarpy nevytáhne, robé, jo En se jako obvykle snažila vyvolat hádku. Trni si, krávo! Horst jen zvedl ruku, aby jim naznačil, že na to nemá náladu. Oba stichli. Rob Kelly sice strávil většinu života přerážením kolem těm, co se zadlužili u špatných lidí, Horst ale věděl, že jo Enš Nejdrová je užitečnější než všichni ostatní, tedy svým kouhorsta. Dlouhou dobu se děla Dopustila se všech myslitelných podvodů, pravděpodobně zabela nejvíc lidí a nechyběla jí velká dávka smyslnosti. Což se hodí, když pracujete ve veřejných službách? Loko seděl na zadním sedadle a jako obvykle jen tiše zírel z okna. Jak moc byl kely ukecený, tak moc Loko mlčel. Neříkalo se mu Loko, protože by byl blázen, i když podle Horstena tomu možná něco bylo. Loko byla jen zkratka z Lokoko. Jason Lokoko byl mohutný a ošklivý, měl oholenou hlavu a jedno skleněné oko, které se nikdy nedívalo úplně stejným směrem jako to druhé. Obrna Bench zvedl 220 kilo a odseděl si pět let na tvrdo za neúmyslné zabití. Praštil toho pitomce jen jednou. Důvody, proč ho Horst najal, byly očividné. Hej, je ledí! Bránil se Lins. Dělám, co můžu. Na tohle neměl čas. Lawrence J. Linz pro přátelé Larry byl nejstarším členem Briarwoodu a dělal nájemného zabijáka pro pár kleevlenských gangů. Horstův vstříc ho doporučil i kvůli jeho reputaci. Vypadal jako prošedivělý motorkář, kterému je všechno ukradené a nebyl ten typ, co by se sesypal, když nerazí na něco nadpřirozeného. Horst u LM nebyl dlouho, ale stačilo to, aby viděl, že jejich rekruti jsou na tuhle práci moc měkcí. Jasně, přežili útok monster a připadali si jako králové světa, ale nebyli ani zdaleka takoví drsňáci, za jaké se měli. Lovci monster byli jen obyčejní chlápkové, co si hráli na hrdiny. Když monstra sežerala ty největší ubožáky, zůstala jim docela slušná posádka, ale jádro L.M. bylo i tak měkké. Horst se na rozdíl od nich obklopil největšími drsňáky. Tahle parta bez váhání zabije cokoliv. Byl jediným členem týmu, co neměl policejní záznam, a to jen díky tomu, že byl dost chytrý, aby se nenechal chytit. Právě teď však mohla Linsova opatrnost stát Briarwood pořádný balík, takže nastal čas převzít velení. Hrstova odpověď byla chladná. Poslouchej, tohle je naše velká šance. Zabití vlkodlaka nám přinese prachy, prestiž a míly dlouhou frontu klientů. Povídal jsem ti o lidech, pro který se makal. Oni vlastní podělaný vrtulníky. Vrtulníky! O takových penězích mluvím. Chceš se snad vrátit přepadání chrámu s chlastem? Ne, s tím jsem skončil, řekl Lims tak přestaň držková, a je ti rychleji, nařídil mu Horst. si jen zavrčel a přidal plyn. Horst byl na své manažerské schopnosti pyšný. Nemocnice byla jednou z novějších budov v Copper Lake. Nepatřila k největším v oblasti, ale šlo o slušně zařízenou jednopatrovou budovu z betonu a plně pokrývala potřeby maloměsta. Tam také usoudili, že bakly je příliš těžce zraněný na to, aby ho transportovali do většího zařízení v Houghtonu, dokud se nestabilizuje, i když všichni pochybovali, že k tomu dojde. Pak bakli všechny překvapil tím, že nezemřel. V kanceláři se šuškalo, že doktor Glenn úplně o něm měl nad tím, jak dobře se bakli zotavuje. Hedr usoudila, že prvotní odhad vážnosti jeho zranění byl přehnaný. Hedr se rozhodla zaskočit na návštěvu. Baklis nikým nežil, neměl přítelkyni, žádná blízká rodina. Večeři na díku vzdání vlastně snědli spolu ve společné jídelně na stanici. Ti bez závazků se jako obvykle dobrovolně přihlásili, že budou pracovat přes svátek, aby ho jejich spolupracovníci mohli strávit s rodinami. Byl to přátelský chlap, jen trochu samotář. Hedry ho měla vždycky ráda. Dobře střílel, se všemi vycházel. Byl to prostě skvělý parťák, na kterého se můžete spolehnout i v těžkých situacích. Lámalo jí srdce sem přijít. V prvním patře byla čekárna pro přátele a rodinu. Hedry ji znala až příliš dobře. Na pohovce tu prospala mnoho nocí. Zemřela tu její matka na nemoc, ale ne sama. Po mrtvici tu pak poslední dny strávil i její děda. Krátce na to tu skončil i otec. V průběhu těch dní se s gaučem seznámila důkladně. Jo, ona a ten gauč byli staří přátelé. Už bylo pozdě a kromě ní v čekárně nikdo nebyl. Sestřička Hedr poznala a mávnutí mi poslala přímo do baklého pokoje. Jistě bylo po návštěvních hodinách, ale malo město umělo poznat, kdy se má pět na pravidlech a kdy je naopak potřeba je porušit. Bakliho ho ráno znovu operovali a za normálních okolností by u něho nenechali nikoho kromě nejbližších příbuzných, ale pro úřad šerifa udělali výjimku. Bakli tam ležel, celý zafačovaný, vypadal příšerně. Obvykle pohlednou tvář měl propadlou, prasklou lebku obmotali bílým obvazem. Tělo měl zakryté, ale jedna paže byla ukrytá v obrovském kokonu, jak se mu snažili znovu poskládat kusy ruky. Všude viděla květiny. Lidé z Copper Lake Joea milovali a snažili se mu ukázat svou podporu, jak nejlépe dokázali. Hedr zvažovala, jestli by květiny neměla přinést i ona, ale usoudila, že by to vypadalo hloupě. Joe nebyl ten typ, co kytky ocenil. A cokoliv jiného by teď bylo zbytečné. Stejně všechny zvadnou dřív, než se probere. Nebylo v tom nic oficiálního, ale celé oddělení se rozhodlo zajistit, aby z baklim někdo zůstal. I šerif, skvělý a dobrosedečný chlap, zastával názor, že by tam měl někdo z jeho lidí raději být, až se bakli probere. Dnes v křesle v rohu Johova pokoje seděl v civilním oblečení Chase Temple. Templ odložil učebnici politických věd a protáhl se. Ahoj, Kerkonenová. Jak si vede? zeptala se tiše. Pořád stejný. Těžko říct, já nevím. Templ vstal. Jestli se chvíli zdržíš, potřeboval bych si odskočit a na zakouřici. Ten pach mě zabíjí. Pach? Nechápala Hedr. Jako kitky? Ne, nemocniční dezinfekce. Ty to necítíš? Tohle místo je cítit po nemocných lidech. Pokrčila rameny. Byl to dobře známý pach. Nevšimla si. Máš hlad? Jedelna je zavřená. Za pultem obvykle nechávají pár sendvičů. Stojí tam kávový hrnek na peníze. Je to systém založený na poctivosti. Jestli ti to nevadí, přines mi k oblihu. Heh, ty a tvoje zdravá výživa, už klíbl se templ. Tohle svinstvo tě jednou zabije. Ethan Pet se vyděšeně choulil na podlaze, když k němu přidřepla věc vypadající jako drbná nahá holka. Vysrkávala morek z lidské stehenní kosti. Jeho baterka se odkutálela po podlaze a dívčiny oči v šeru vypadaly jako zlato. Dívka byla oproti němu poloviční, ale stisk měla ocelový. Srazila ho na zem, smíkala s ním po podlaze a pak ho odtáhla k hromadě masa a kostí a nechala ho tam, ať se třese strachy. Věci ve stínech byly chlupaté, S těl jim stoupala pára. Ani od jídla nevzhlédly. Nahá dívka vypadala, že se s děsivými bestejemi dobře zná. I ten pootočil hlavu a uviděl, že to, co zbylo z mrtvoli, na sobě má džíny a běžecké boty. Páchlo to tady pyžmem. Obklopovala ho velká, dravá zvířata. Věděl, že když se pokusí vstát, zaútočí na něj. Dvě se začala prát, vrčela na sebe nad urvanou paží. Dívku to rozesmálo. Co? Co jsou? Záč? Podařilo se mu zašeptat. Smečka odpověděla prostě, pak se vrátila ke žvíkání kosti. Protože byla tma, dívku pokrývala zaschlá krev a vlasy měla slepené prachem a špínou. Minutku mu trvalo, než v ní poznal jednu z pokladních z Value Sense Grocery. Bývala vždy přátelská a připravena se usmát, chovala se slušně. Pokud si vzpomínal dobře, před léty bývala v Copper Lake roztleskávačkou. Ty jsi Langleyho holka, že jo? Dávno ne. I tan už pochopil, že věc dřepící mezi děsivými bestiemi není ta přátelská místní holka, kterou znával. Teď nebyla člověk, ale něco divokého, dravého a nebezpečného. Co se mnou uděláte? Byť to na mě už mi dávno ležíš v žaludku, odvěděla. Tak sklapni, věci od čarodějnice pořád hledají. Nepotřebují dýchat jako my tady, ale žádnej strach, brzy už budeme pryč. Alfa říkal, že to skoro mají. Holka mluvila nesmysly. Prosím, mám ženu a děti, nechte mě jít, žadonil Eaton. Lidi jsou takový příšerný fňokny, zařenčení od šachty. Pruce otočila hlavu a upřela pohled do tmy v jejím ústí. Vrací se, raději ho moc neser, nebo toho budeš litovat. Dívka o pár kroků ustrašeně ustoupila a zmizela ve tmě. ítan se pokoušel vypadat tak nenápadně a neškodně, jak jen to šlo. Nejbližší zvíře sedělo metr od něj, přikryčené na zadních nohách, tělo napřímené. Jednochlupaté předloktí ozařoval paprsek světla a ítan zjistil, že má prsty s ostrými černými drápy podobnými pařátům, ale pořád to byly prsty. Ne tlapa. Prsty. Všechna stvoření v místnosti se pohnula. Prodloužené hlavy se najednou otočily kůstí šachty. Podřízeně sklopily hlavy. Itan neviděl, na co se dívají, ale vetně se najednou ozval mužský hlas. Kopáči to našli. Všechna zvířata unizona zavila. Zvuk rozvibraval celou šestku. Itan se schoulil do fetální polohy. Muž se dostatečně přiblížil ke světlu, aby i ten rozeznal jeho siluetu. Měl na sobě černý kabát a klobouk se širokou krempou. Tvář zůstávala ve stínu, ale oči se leskly zlatem jako ty divčiny. V rukou držel bahnem obalenou skřínku. Muž se přiblížil ještě víc, položil skřínku na zem a sedl si za ní se skříženými nohama na prašnou podlahu. Kdo jsi? Zeptal se muž, poprvé si Itana navšiml. V ústech měl takové sucho, že mluvení bolelo. Noční hlídač, podařilo se mu vyhrknout. Aha, říkal jsem si, že tě znám. Jednou jsem tu byl na prohlídce. Následoval dlouhý nádech. Cizinec ho očichával. Už jsi tady dole byl. Nechal si tam dale svůj strach, když došlo k závalu. Cítil jsem ho ze stěn. Znal si Karkonena. Znal jsem ho, zachraptěl Itan. Co s tím má společného starý Axel? Velký černý klobouk se zvedl a poklesl. Jedna ruka spočinula na skřínce. Nelze to zničit. Vím, že to musel zkoušet. Nezlomíš to, nespálíš to, neroztavíš to. Takové věci už se nedělají. Proto se to pokusil ukryt. Bál se, že by se k tomu mohl dostat někdo jako já. Myslel si, že když to schová dost hluboko, nenajdu to. byl to v nejhlubší díře na zemi a pak ji zaplnil vodou. Brillantní pokus. To se mu musí nechat. Najít tohle místo mi trvalo celé roky. Byla to skřínka z nerezocely. Cizinec chytil zrezlý vysací zámek a jednou rukou ho utrhl. Skřínka zaskřípala, když ji poprvé po mnoha letech znovu někdo otevřel. Stvůry se nahloučily blíž. tam cítil jejich tělesné teplo. Cizinec ze skřínky vytáhl hnějící látku. Voda odkapávala dolou, že krve na podlaze. Pohleď se, mé děti! Cizine hadr nadšeně roztrhal. Ve světle se zalesklo něco stříbrného, sklouzl z toho řetě, houpal se. Mužův úsměv byl vidět i ve tmě. Zuby byly příliš ostré. A mu je nesmrtelného! Z hrozivých zvířat bylo cítit vzrušení, když si cizinec sundal klobouk a přetáhl si řetěz přes hlavu. Zachvěl se, když se amulet dotkl hrudi. Zlaté oči se zavřely. Smečka se přikradla ještě blíž. Skoro jako by zvířata zadržovala dech a čekala, co se bude dít dál. Muž začal polohlasně drmolit, jako by recitoval zapamatovanou modlitbu. I tan hrdelní jazyk neznal modlitba nabírala na naléhavosti. Zvířata ustrašeně knaurala, skláněla hlavu ještě níž. Vzduch jako by se kolem nich ohýbal. Světlo baterky zablikalo a zhaslo. Děsivý cizinec dokončil v angličtině. Nechť nebesa, pláčou hledové slzy. Nechť v řekách proutí krev. Dlouze vydechl a znovu otevřel oči. Zlato v nich zjasnělo, ruděž hnulo. Nechť započne velký lov! Jako tanu Pédemu odomřel v hrdle, když ho několik čelistí roztrhalo na kusy. Šum přišel naprosto nečekaně. Erl se musel chytit pultu, aby nespadl ze stoličky. Křečovitě se škubající rukou si srazil na bečeři. Talíř se rozbil. Náhlá rána upoutala pozornost ostatních hostů. Něco bylo špatně. Příšerně špatně. Na zlomek vteřiny si myslel, že na něj jde proměna. Vize o všech neby pozabíjel. Neměli by proti němu šanci. Na rameni mu přistála Aynova ruka. Jsi v pořádku, kámo. Earl zaskřípal zuby a pokoušel se uklidnit, zatímco mu zvonilo v uších a chlupy na rukou mu stály v pozoru. Se třásl ruku, jako by se všechny dny vedoucí k úplníku koncentrovali v jediný okamžik pevný jako cihla a praštili ho po hlavě. Ten pocit už naštěstí odezníval. Šum zeslábil na obvyklou úroveň. Jsem v pádě. Jen mi dej minutku. Zhluboka se nadechl. Co to sakra bylo? Erl se odstrčil od baru a udělal pár váhavých kroků, motal se a potácel. Ostatní hosté na něj zírali. Postudené kůži mu stékaly pramínky potu. Přišel otravný číšník. Vše v pořádku, pane? Potřebuješ doktora, zeptal se Henry. Ne, jsem dobrý. Potřebuju se provětrat hlavu, zajít na čerstvej vzduch. Erl vytáhl peněženku, vylovil dvě stovky a nadspal je číšníkovi do kapsy u košile. Omlouvám se za ten nepořádek. Smotající se hlavou Erl odvrávoral k východu. Venku se protrhla obloha a sypal se z ní sníh. Přes kvílení větru bylo slyšet vytí vlků. Hedr se chystala povědět templovi, že její 20 dvacetiletý kluk nemá co poučovat o její závislosti na koblihách, když Joe Buckley hlasitě zasténal a oba je tím vyděsil. Stroje u postele divoce pípaly. Buckley se najednou napjal, tvář měl staženou bolestí. Sežeň sestru, rozkázala Hedr. Buckley zalapal podechu a otevřel oči. Vypadal, že má hrozné bolesti. Dělej! Templ vyběhl z pokoje. Heather přiběhla k baklimu. Joe, slyšíš mě? Bakli se roztřásl. Ruce zatjaté v pěst a přitisknuté k hrudi. Ozvalo se zapraskání a přestože Hedr netušila, odkud to přišlo, mohla by přísahat, že se to ozvalo v něm. S obavami, že by si mohl roztrhat stehy, přitlačila Hedr Baklimu ruce na ramena a pokoušela se ho znehybnit. Joe, uklidni se. Buckley náhle ochabl. Sedeční monitor spustil pronikavý poplach. Ach bože, ty ne, Joe, ty ne! Pak mrkl. Pod kůží na čele a krku mu naběhly žíly. Z těla vycházelo nečekané teplo tak silné, až měla pocit, že se jeho svaly každou chvíli vzniklí. Vyrazil mu pot, stékal Joevi po tváři. Ječel a nepřestal, dokud mu nedošel dech, pak natáhl další vzduch a žval dál. Od rtů mu odletovaly sliny, udeřil ji do obličeje, ale Hedr ho držela dál. Nikdy nikoho neviděla v tak silných bolestech. Pomoc! Potřebuju doktora! Zakřičela na chodbu. Když se ohlédla zpátky, Bielmo Jojových očí zdánlivě vyplněla krev z popraskaných žilek. Duhovka získala kovově zlatou barvu. Křik ustal, ale nahradilo ho zoufalé lapání podechu. Šokovaně si uvědomila, že je jeho kůže skutečně popálila dlaně. Vyjekla a postila ho. Ucouvla, když se bakly prohnul v zádech a zvedl většinu těla z postele. Další přístroje začaly šíleně pípat, jak od sebe odtrhl senzory a hadičky. Divoc se kolem sebe kopal, deka odlétla přes celý pokoj, pak následovalo další křupání, jako by mu praskali kosti a bakli ho tělo sebou praštělo zpátky na postel. Bakli se na ní podíval, funěl, z pusy mu vytékala pěna a zasýpal. Zabij mě, prosím, rychle. Jeho hlas byl příliš hluboký, krváceli mu zuby. Templ se vrátil s doktorem Glennem a sestřičkou v závěsu. Doktor štěkal rozkazy. Hedr zvedla ruce a zakryla si ústa. Pomalu couvala, dokud zády nenarazila na zeď. Bakly šílený bolestí rozevřel pěsti a začal ze sebe příliš dlouhými nechty rvát nemocniční košily. Nikolaj jel po zasněžené dálnici, proklínal svou smůlu a plánoval další krok, když ho nával zasáhl. Převalilo se to přes něj a skrz něj jako přílivová vlna. Jakoby tu najednou byl měsíc, co mu místo volání bylo, ženě žval do ucha. Podařilo se mu zachrčet, ne, než mu vzkypěla krev. Ano, ano, ječel v něm tvar. Pokoušel se s proměnou bojovat. Napěli se mu svaly, nekontrolovatelně přimáčkl plyn k odlaze. Křečovitým pohybem strhl volant do strany. BMW se stočilo přímo vstříc blížícím se světlům v sousedním prhu. Řítil se na ně oranžový kolos rozhazující mrač na špinavého sněhu. Govno! zavrčel Nikolaj, když se jeho tělo uvolnil. Do auta s hromovou ranou narazila radlice sněžného plohu. Předek auta to rozrazilo na dva kusy. Vnitře vozu zaplnili sklo a kov. Svět na najednou pohyboval obráceně, když to BMW zvedlo ze silnice. Nikolaj, který neměl zapnutý pás, proletěl čelním sklem. Erl stál na parkovišti, tvář obrácenou k obloze, oči zavřené, Otevřená ústa se mu plnila poletujícím sněhem a on ho vdechoval, zaplňoval si plíce ledem. Mráz ho očišťoval, chladil mu rozpálenou kůži. Něco bylo příšerně špatně. Za celé ty roky, co byl prokletý, nic podobného nezažil. Měsíční šum tu stále byl. Byl tu pořád. Cítil ho vnitru duše. Sílil a pohasínal spolehlivější než hodinky. Ale teď tu byl jiný šum, nepřirozená vibrace a přicházelo to od jinut než z měsíce. Erl sklonil ruce a otevřel oči. Plášť mu vlál ve větru. Od někud se přihnal nefalšovaný blizard. Otočil se v pomalém kruhu, sledoval, jak světla města zasínají pod kupícím se sněhem. Nový šum, falešný měsíc, ho volal. Cítil to. Mohl ho sledovat jako maják. Cítil však i něco jiného a mnohem blíž. Otočil se k betonové hranaté budově místní nemocnice. Probuzení ve veřejné budově plné nevinných lidí. Čertu s tebou, Nikolaji, co si to udělal? Pro nového falešného měsíce musí počkat. Erl pod kabátem nahmátl uklidňující tvar Smith Wesson 625 v pouzdru na stehně. 45 byla nabitá 230 grainovými stříbrnými kulkami z dílny LM. Pipoval, že je bude velmi brzy potřebovat. Dal se do běhu.